دا هر انسان د درو د دا رحمان ذات په دوو غوتو کړي چې کمبلې اړیا پره کهی طرف ته اړای خیتا او که کا نا کارته اړ دا دایمانولې دراری دا زکه زدیان دی نو اوس د دایده شنو نو اختیار زما لاس کې لري لو زیمن تن پریدم و نو قلبو الرو الومنجا اف اذا تحسنو له دوی د په ایشی سره ده نو ابل سری و سرګي و ابسوا راہهم اصدر که ده ده دلالونا <سؤال> دوله کما که ده کم ده پار ده علت ته کما لم یؤمنو زکه چه ده ایمان ندر آوره بهی پا ده توحید و قرآن اول <سؤال> بیان شو د نمانم ختم اللہ <سؤال> و لا قلوبهم انللزین کفرو سواؤن علیهم انزرتهم ام لم تنزرهم لا یؤمنون ختم اللہ و قلوبهم اول کسب ذکر لغه د ایمان نه راو نو چې دراړو نو الله مو هر له کوم پلی چاړې یا پړې کمالم یؤمنو زکات دی ایمان نه دراوله الکه دکاب معنا ویز دکې کاب د پاره د علت ته اونې اړوم راړوم زکه خان الکه تاسو لولي وسراشن نه دار کوم تا خبر نه منللو کمالم یؤمنو زکات دی ایمان نه دراوله به په توحید او قران اول مراتین درون بلی زنن چه بیان ور توشو ونظرهم پریدم زدهی لرا فی تو غیالهم چه دی ور نونو تی پخپل سر کشای که قیام اون حیران دی ودلائی اللہ سکیوه کلا مری می ور تراجون دیکلو ازا فرشتی می ور تراؤستی مخاما خو ازا فرشتی وی ادامری وی باید اللہ توحید من منه دادین حق دید نراری ولو اننا کچری منگا نزننا رولی عليهم د دا دایدا فاصا الایهم دایتا دا دا الملائکه تفریشته شابه سوی خوئی او کلمهم الموتا او خبریو کی دای سلامڑی دای سوی روانه دا بلاران من کرا دی دی جو دیکا لو بری را جو دیګه ورتوی یو د پی دا قران د توحید د الله دا حق ته وعشرنا علیهم او راجمکم زپدای کلا شاین هرشه قبول المخامخ ما ل لی د ایمان را وړول کې وته ووا چې مجزه را شي الله وي کهزه فرشت رالیږم د فریشتې په کاردي که زه د پلاان جووندي کمړی غی ورته وي اگر داسهعلم په م آاتمان کې س د ټول را و ورته ووي د خ د تودو من ل لی د ایمان را وړول کې الله زور پ الله اشا الله. مگر دا که اوغواری الله توفیق ولا ورکی ولیکن اکثرهم لیکن دیر دا دینا یجهلون نا پویدی وزن نا پوید کئی دا پیغبر بیانه و توحید دالیم بیانه و قرآن لرحشه کنا نا دی جاہل نی بلاوی بلا, بلا اقبع وشفق اقبع تو وکزالک دخکا که وقتی چی مسئله پا ترقی روانی انو بس را پا بسی ناکار بلا پیر وکه ذالیکا دخکرانګې خو پکې کومه پیغمبران څنګه ستای دښمنان دي جالنا ګرځول دي موږ له کله هر پیغمبر لرا عدوان دشمنان شياتین شیطانان الانسی د بنیانو وقل جنل له پیرانو د دوه پوش شیطان بل ادم دي کبو چې عرصل دي بیاي کبو چې نظر یې دعوت ترته درکایي بیرات در, در دی کای آو سنیمال دي بیاي او ده اجراغانو مایلس لده بیائی ای دمان در بانده را ولی ده ده دوخ کو شیطان بنی آدم ده تو اوی ما ده شیطانو از موسر آداد چلو کم ده دیکن وال جن لیده پیریانو نپتو مینال جن نتی و ناس دایات پیاد ساتای خوا ده کارونه چه صوب کئی تا تال دعوت دا در کئی رشکی بانید شیل گوله ده آخوی بریتاو دای پیجو کدید تماچا پیلم لگیدنه دی دا دا دیسه نو دا شیطان ده کیکت در باندی آخری را رازه چیزو کنه ننده شو لگه دلی را ارال خانه صحابه ناغه شیر آرالا دا شیزو دی را سر گورو گورو بنگ دی خلکو سر موٹر سکلو و موٹرو که آس پیتایو سر پرتی راڑی دا سر لگه دی دا شیطان ده کم شیطان ده ونی آدم والا قرآن وی دو آیاتونو که یو دلتا آیاو آخر لا تقلق لازن ساتخا يوحي لمسكي وسوسيا جي بعدهم سنة دينا الى بعضين زنو تا سو زخرو في القاول ودى شرخ خبره دا الى توحيد رنگي ولا ور کرده زخرو في القاول ستا ويوه نا لا ور كي لأي اتابا ادى سروبه ولا ور کري تا تصرخ فسقو فجورو رنگ پیچراو کلی ده سنلاتو رنگ پیچراو کلی ده توحیدو زخرو فالقول مانا داده خب غرورا ده پارا ده دوکا کلو ولو شا عرب بکا اکستارب غخته ما فعلوهو دیب ده دا کارون نو کری فزرهم پرید او آغا چی ده زن نجو کری دی بیده حتی سنلات وی توحید دا و ایده بایی خکار دی او کنه دا غماری بطار تا کئی ازا کتابونه براقی شرکیات رازه کنه دی بوار دی ولی تسغا ایلائیه دا کارونه سلکی دیده پارا چی راو گرزی اصغاسته وی ما کولوته وال تتسخ د د د پاه چې را معیل شي ایی د کوفیاو شرکیات ته اده تون الذينا زونه دا خلکو لا منونه بلاداخله چې ایمان نه ساې قیامد والې ارض هو د د د پااره چې دا, دا, دا خبرې خلق وښ کې اقو د د پاار چ کې دا خلق معغا مهم مختلفون چې د د داغې کوون کې بات په خلکو کې شروع ک سوخت په کلیتا کليته جدرريته ع ته وجد له راات. خلق ورته ناز بو بولانو په دې وجه درازي ولک تباب مفسرینو خاص کر تفسیر قرطبي تباب فقها ادارنګ فتاوی حقانيه دا ګور يغير د بدعت نه روا دي او ستې بری کلکي ک چرته پټ راشد کو کوري کینو کای به جملات من واغستو تاسو دا مند قران به اډو نا خلق مو يري د چرتا څوک راځي چې راته وایي چې تپښوب ناز ته ورګه زتا تفاصیر خې از زتا کتابونه خې چې د کوم مدرسې نه فارغ یا غذر تا خې کله به راځي او کار کاله بکیږي وې دې دی ناشته دا د دې چې تاته خدي پویا کړې لږ دای بدړم بیاي ورته دې ګولې پخای ایبوی منخرو دانارواري دا تختی الوابه ولې پخای د ما شووالو کې دم براځي دا پخای دای بوی دا څه او سنت کې خدای نشته که <اليك> دا واده نه شیته ډوډای ورکه لنه پیغمبر طریقه خداشي مخ کې واده ورسته ورډای چې دا خزي تا پویا کړې علکه کډوډای ورکه واده نرسته خو مونږ دلته ورډولای وو سا تاسو انتظام د خپل خدود پویا کول کوی لا لا لا لا دی جوز به در نه اخلي نو کار پله در لا بوت له لو دی جوز به در اخلي کار کولای دل خچو پر سر له و صبرینه و وروره نه کاوند دا مو سره ګرېږي زمونږه اسلام سو ی حق به یوازي نبی نو کتا قران او غي قران دې زده اوې په مات یې سي ایمان ده ده. ای را لزاې کاي نه لای چوبر سره نه استي چوبر خپلې پښتولون دي مسلمانون دي ګډي یې پی نوړي پر دوسالو سره پری دي ازجل کېخذ ته دعوت چیل برکلر کا بار بار تالین کړو صحابه کې وَتَشُو قُسَانُ وَسُوْتُو لَي بَارَ رَحُوزَ ناپلار سا خاونتا ہوئی مابوزہ کھا ما دا مابوزہ انو چی اوز بیا ڈا لے بیائی سوک در ڈیم سینو نا پی کہی هاں بوزہ خطاو سارا اخپن موٹر بی آنو چی کلک پوکتو نی لیشتے بگی جی دے پلو گورا خو نارواؤ لیم اپی آیا والذين اكذ اف غير دين الله ايتواد دين اللهنا اب تغي زولتهم حكم البيصل يكونك اف غير الله ايتواد اللهنا اب تغي زولتهم حكم البيصل يكونك بل بيصل كهون الذي الله غزات انزل اليكم الكتاب شرع لكل تاستا قران سن قران مفصلا خلقي پو په مساله د توحید کی مفصل دی په مساله د رسالت کی مفصل دی په مساله د قیامت کی مفصل دی په مساله د رسولانو کی مفصل دی په مساله د قیامت مفصل دی کجمل څه لري توحید او شرک در تذای په څنګه بیان کړل دی نو بوجا وړتوهیدا بوجو بل په دې څوک نه پويږي ها مفصل ترغیب شو قرآن تا دار آشه چی صفا خبری کئی والدین آخلق آتاین آمو الكتابا چی ورکنه منگای تا قرآن یعلمون پویگن لهو چی دا قرآن منازدنون را لگل شرده من ربکا دا طرف درستانا من حقی دا درالیگل دارا گیر انکی دی حق لرا فلا تکونن من الممترین نمکی گا دا شک کونکو نا ولی دا پیغمبر پا دیکی شکو نا نومت یعنو تاوی و تمت کلم کلیمت ربک دو قرآن لومده ویه کلیمت ربک دو قرآن لومده دو قرآن بلا نمونده وطمت کلیمت ربکا آو پورا دا کلیمت ربستا چه قرآن ده سنگ پورا ده صدقان چه دیکم اختیار ده وعدلا ده حیثیت ده انصاف نا تو قران بیان راحتیا دی او د قران عدل انصاف راحتیا دی لا مبدل لکلماتہی نيشته سو بلل انکه د الله کتاب لرا او هو السمیع العلیم ادا الله ورذل که اپو يد ديبو يدير بلل چي سکاي ډير خلک چي سکاي نو قران و ډير او په و ان تو ته کثروان شوی اکثرمان ډیرو هغه چاپسی فل ارضی چ پسمکه کړي یو دلو کاږي بوالې تالره ان سبيل الله د الله د توحید نه د الله د قران نه اقصیریت ګور د دلیل نه ډګه وېګې وې از بس ته بلکی یادت مغربی مقلدین دي ما مغرب پس روان دي وای چې نه جاوتونه زیاتی اگر که خر دی وترولې خر مالاسو نلیکل وردی نہ لو سٹل ورزی او نہ مل پچڑول پویگی آ نہ پئس نہ او ابلی غار تدی او جج ادرول دے بلی غار تدی او قاضی او مفتی ادرو دی او ادرول دے بلی غار تدی او اسپیشلسٹ ڈاکٹر ادرول دے ہودے دئی وٹھو نہ دوشو آو دا اگ پلس شو الدی با اخر تو رازا تا گٹھ لے تا بہ مشرکائے دا دلیل لے نو نمڑوڑنہ پکراشی سند پکڑاٹ دا نہ اپویا پکراشی سند ڈاکٹر اپوئی آگا کامشی لوئی اللہ مای ادرو لئے وئی ازت پڑی آو در آگای آگا دیر خلے ثقافت والا دیکھنے چیز دن اڈم جوڑ کی وائن تو تویر اگتروان شی اکسر من دیر آگا چاپسی فی الاردی چی پس مکر کی دی در لوگ آگای با تاوار ای عن سبیل اللہ دا اللہ دا لارینا اولی ایت تبعونا نزی إلا وَنَا مَغَر خيال پسي وَإِنَّهُمْ لَدَيْدَ إِلَّا يَا رَسُول مَغَر پتوک او پاټ کل خبري کول کی دای پي زلي پاټ کل کئ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلِيمٌ يَقِينًا سْتَارَب خبير چدي مَنا وَسُوك يذل چواوري عن سبيله دلارد الله انا وَهُوَ عَلَوٌ او دا غل خپي جن يا خلق چې په روان دي سوره آل عمران آل سوره الانعام رنبلای حساب په سو ستار اخلاس اشوا ایک سو ده ایک را ده کنه پا ده رد در شرک در شرک اعتقادی او شو پا غیر دلائل عقلی و نقلی او شو او سراجید بهم کسیم شرکو فعالی فعالی, فعالی تشریمات پرون کریوا قانون زمستاز و قرآن و سنت شته اده و الازهی سملی دراجمشی جوڑا ہوئی حلال و حرام والی در ذان نجوڑای دا سرزانان شیک د ش ک في علی فوخوري مما دغنا ذوکرا چې یاد پی اسم الله نومد الله عليه پاغې کله چې تا دغیر الله مختنی کي ا کوتونم بعایاې مؤمنين ک تاسو د الله په حونو ایمان را وړون کې اومالم س شو د تاسو لره الله تکو چې تاسوخوري مغا ذوکه اسم الله چې یاد الله عليه پاې دای وې لا تاسو په خپل امر کړې خپلې چمړکی انخره او دا الله په نوم پاک شکرې نو چې په خپل امر جوړې شوې په لټې وقاله او یقینا بيان يل تاسو ته تا. اې دا سوال لکھا ځان پوهې کوي وو فصله مازي سي غلا نو مالا ادا دا وقاله فصله یقینا دی الله لكم تاسو ته تا. د کمزه بیان کړی دي دوه ای سورہ مائده کې 3 نمبر آیات کې سورہ مائده 3 راواله وای سورہ مائده 3 ز راواله وای چې واپې نه لګی کنه اره سورہ مائده راځي دا اره 3 نمبر آیاتو ګورې زبرګانو تزویلی تا نه یړ ډیر راځي بیا ایری کنه حرمت علیکم المائده تودبو لحم الخنزیرو دایې کنه نا اللہ دا دی تفسیر کرده خب مایده تاستا پتا دا سویم نمبر سورت تی ایک سو بارا علاچه کم در تا پتا چی دا سویم دی پچپن نا تاستو دن نلیکه یونی یاده وی س... پچپن مخی که ایک سو بارا مخی نا سوره انعام دا سوره مایده نمخی نشو سوره مایده دا مدنی سورت تیو گوره ورطا علاچه کم سورت ویده مکی دی نمكة محكة وكه مدينة عججي فده ده پوش وي ده خفل سبق گوتا كي ده نحل راوالا وي لسور نحل آيات ایک سو پندره سوار لسمه پارا راوالا وي زرزر ایک شتے 115 راوالو کله دې راولولې ان لم حر عليكم المیته ودم ولحم الخنزير وما او الا لغير الله غير لغير الله ابي نباجي مفسرين وادادي د ابو حرماتي له دا سوره نحل په نزول کې سر 70 او نو پچپن مخی که ستر مخی پچپن مخ. مخ نو اخوخده سوی دی فسوالا ما دی ما بیان کری دی نو که مایده ما اخلی نو خلاف تی زکا مایده ما خلا نازیل شوی نو اگر یک دی او که سور نحل اخلی چه فسوالا مانا دا محرمات تی نو دا سده ستر دی نو دا پچپن نرست نازیل شوی دی مایده ما هم که مدنی سورت تی او نحل مدنی دی علماء سوره اناعام بکړي نو marked لري نو فصل معنا ټکیږي لري ټکی کلام فصل پوښه شوي او په جواب پوښه شوي علماء شوي و اېدا فصل په معنا د مزاريده یو فصلو الله بیانای نو کچه بیانای نو کوم ځای بیانای په دې صورت کې الله بیانای پتا شو په دې صورت کې خپل محرمات بیانای پاسوال پورنه شوي او کنه دابه ګوري دا قران مطالعه وکای قران به داسې خلقو سره وای چا غی له خریپات د قران تجربه ور کړی داسې به وای حدیث به داسې خلقو سره وای چې دا قران دا حدیث باندې پويګي د پیغمبر سنت په غم خادای کې لګی بیرات وباسی له ویمام دور کړیا پټکه می تړله وای دا خدای قران چا تا کنه چی وای سپیشلیست لا بازی الګا د زال جدا دی اغه خالی جدا دی د غسل جدا د هټ اٹیک د کینسل جدا دی دغه بس چې چا سره خا ایلم دی یو سره باندې جامه کدی نور بوله خپل قرآن پویږي پایپیر پزای پیدا ال تیزداکا هغه پویپل ولا په قرآن سنت پویګي نو د پزای پیدا اغه ایلاځه اګه خوا آثار باندې سوق ويږي نو غیثره وایا که په فقہ باندې سوق ويږي غیثره وای چې تجربه کار شي لږه وامه وروګه که زه خو لاته پر نیم کې د ازو چې ثواب دې تاوال غوښکې لا درته زوامه کنه نو دای بای چې یو استاد سره دی وین کنه لنا ارامندراصه کې سبق وایا ارامندراصه کې سبق وایا نو خپل خپل استاد مهارت پتا تراشي نو عدل و انصاف کی بلی دیائیں نو دے یو سر ان قطعه اگه چو ور تسخولی بس پا غیر اوالی ویدو ما استاجی سوائی دا نه تی ننا نتولو سر اووایا خب ماهر پکیو گورا بس چا غب ہوئی گیو حق باتی رو باسی نو دے ویدو ما استاجی سوائی دو زالی دی یو سر او کستا استال لطول علوم ورزی خوا نبیا اٹک تا او تا تا داووا چو قرآن و سنت سوائی اگه پس زب اګه ما تابیداری وکړه که زه قران او سنت په سلیګي ما پېراږه اګه زه tie اخوا دي خا کې ګملو بل بلګه دغه انسان وایګه شاګرد په خپل پاندہ کې راټینګای نه هاو کنه بیا دې پین صافیو کړه من دا خبره کوم ارمن را زمن طالب باره مدرسہ کې اود دې نورو وای مجلو التا وبوز دی لولې ریګي ما په ټولو مدرسو کې سبق وینم او دا به راته په پمپیریاني تاسو باندې پریدو من غوي من, من بدل تا من بدل تا وایو ګجرات بشخالی تلړو اراده پر شيوه پمپیریته ترجمه لتلئی انو زماړو اړو به زلم ما یوازه تلید مه من کو نه پریدو دا دره استا مدرسې کتابونه پریدي زبر ناز په ما وبا ناز په واما سبق شکر نو باندې چې د لا استا مدرسې تر اعظم ارځي کې ځکه وي قران او سنت اوایي هم منصفان حق فرص دا به ته په خپل خدای خای چې دا سوکته اوبه درته نه وي ا په خپل شاګردي پنګ غره باخل ملي کې دا باخل تکای زه دوم نه بخم ک په خلا روان کړم او کدا زه دې باندې پوښوي نو اوس په دې آیات سمانه کوي فصوال باندې غو پوښوي مازي دا کنه وس په معنا داسې شي مخکې معنی سوا وکاله فصل یقیناً بیان کړی دی الله لکه تاسو ته ماګه حرام علی کوم چې حرام کړی دی الله په تاسو هغه بیان کړی دی نو اخو مائده او نحل حالانکه مائده 112 دی او دا سورې انعام 55 دی او نحل جکم دی 70 دی په نزول کې او انعام 55 دی لدلت وَقَدْ فَاسْلَا وَقَدْ يَوْفَاسْفِلُو یا کنن بیان ای اللہ تاسو تا بیان کری نا بیان ای اللہ تاسو تا کمزه پدی سورت کی مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ آغَا چِ حَرَمْ کِلِی دِي پَتْتَاسُو اِلَّا مَا مَگَرَ آغَا چتا سو مجبور کړې شوي الہیه داغه استعمال او خوراک تا وان کثیرن یقینا ډیرو لا یذلن نا خامخابلارکی خلق لرا بهواهم وقبل خوایشاتو بغیر علم بی دلیل او ډیر نا کار مولاله پلاشتې سیاسيان شته چې خلق بلارکی ښا او زه دلر تنه کي ان ربکه هو عالمو یقینا رستاقپی جری بالمعتدين اغه خلق چې سياتې کوي عمر ابن لحي خضائی قبیله والاوی مکی موعظہ بتا لا بحری او سایبی آداب و, و ادا حرمات تا عبادت و غیر اوستیو ادا شرک راوله و د شامنا اخلاق ته بیان هو پیغمبر اسلام و ایمان کو خوب کیولی دو چې خپل کول میزان په سراح کی د شرک او د کفر او د الله د قانون نه خلاف قانون جوړو او چرته لیدر نشي خلق راواله را. کله وروګره کولبی با ځان بیا په قیامت کې په دوزخ کې راځي که کفر شرک لیدر نشي له او او د توحید له الله د احکام او شرعیه راهنمایو کا خلق او تبيانو کا ابری بن لوحی الله وجي د خلق بیلاره کړي رسوله رواجو نه راوستي وذرو پرے دای ظاهر الاسم اخاره ګنا ابات له پټو ان الذين يقننا خلق يكسبون الاسماء شکی ګنا سيزاونا بما كانوا يقترفون زردت استزابور کول شي دای تدایچ دای کوم کولو اقترف ستوي کسب کولو تا ولا تاګلو تا مما داغنا لبيوس کرسم الله چه نه د یاد کړ شي نم د الله عليه پاکه ولک دما چری من له اچا بلانی بابا لامی گٹ من دا لیا روپایو دا تیل دی او نو خری علی پاگی و این نو لفزقن یقینندہو و تلی دا اللہ دا حکمنا یقینندہو گانده و این نشاتینا یقینن شیطانان لیوحولا خامخاو سوسیع چی اله اولیاء احفلو مرگرو شیطانانو تا شیطان پ داې خلکو راي او توي. س جالوکم د دپار چې مباه سا منظرري و کې تا سره ختان ته دا چل الخي ن اطات موهم اګ تاازدي خلکو پهان شوي ان کوم لا مشریکون یقی ن تاسو مشراني ولکه چې تا د کوفر ش خبره کوي او د الله حلال نته حراي او د الله حرام نته حال ا دا دكرنوته مشري. او من كان اراش الله بریوم ژوند دی کوي او عمل کان مایتان او سوک ژوند په ويا دلته مانابو فسرین ته کوي مایتال ناپویا قران او سنت باندې نه پوييږي فاحیا انه ژوندې کو موږ غلره په قران او سنت وجعلنا له لورن اجول کو موږ غلره رانا ته قران او سنت يمشي به رواني غ په دې فیناسی پټولو خلکو کې بیان د قران او سنت کوي هغه خاري د قران او سنت پرانا کوي کوي معاملاتو په سلیده قران پرانا کوي کوي او له الله او له او سنت خو دلري کمن د پښاندا غا چا ده بس لهو چې حال ده او په ظلماتي ورنوتې د پتيارو کې د کفرو او د شرک کې لیسا به خارجن انی وتن کمنه داغینا دغه دواړه برابر دي وې او کې کنه چی چی برابر دی یاو سلی اللہ پا قرآن سنت پویاکو پا توحیدی پویاکو اپا غیخ پا الجون تی رئی اپا غیخ پا عبادت مو عملات کئی اپل کستے کہ پر اسم رواد شرکیات و برااتو کی پروتتے خسام و ارغو پانے بلاتیا روکے اوزی تی ندا پرابر دی لنا کذالک زوین للکافرین دارنگی خیستشوی دی کافرانو تا ما یا عملون اغه چې دای کول کړي کافر د کفر نه ولینې په لیږي لا بلار دې کورته سخولې دي اغه کایو وکذالک جعلنا الکبل عقبلا وکذالک جعلنا د رنگي بنګر زولې دي چې نوری سوني شي په مناظره راپورټ پیو کوي او اي اي سي چوسه تا جرآته ګوشر کړي لړکويې دَغْرَنگِ جَعَلْنَا لِي دَاغِ و كذلك دغران کی جعلنا غرذولی دبن فی كل قريه پارکلی کی اکابرہ غټانو مشران داږي سمي غرذولی مجرميها لا فرمانی او جرمن كون کی داغه لګلی مشران جرمونه کوي او اے کلی کی دا, دَا. دَا گندا خلق مجرمی ها سلاوی لیم کنو ده ده ده پارا چه ده کی ده حق فرستو پا بارا کی اده قرآن و سنت پا بارا کی فی آده پدغکلی کی چه کم که ده سلاف اصر و بی آخلاک شکایتونه کئی خوا لینا قرآن درست پی بنکا آخلاک در نپویا که عمل شرخ وره نو پیغمبر علیہ سلام تو وی سنگ چه ابو جحل عضبا شیبا پداره ند وقرا غونشي دي سورۃ توبه کې به لا په سورۃ انفال کې به وایي چه دا بګوم د سپینګری په شکل کې راغلو چا وی وزن یو چا وی دلتا چا وی چلاو تلکاوې ستا کې لټوم ستا په خلیفین دسی لیم کرو فیها دا قبات چې لري اقبسته وي کړندو تا په کړندو خاطر اسان دي دا د دین او د قران و سنت خدمت کې دا, دا مشکلات په مخه ته تات راځي د ابند خپل شیخ الله دی په رحمتونو کې ډوب کی لو یو تیاروکي پروتو لو یو تیاروکي او راتل مصیبتونو هغه برداشت کړی ومنته پټوا تر دې پوره چې دا ډوډی سرزادگانو انته مشرو هغه په نام پټواله کولو کې د څاراو استاد لطپټانګه کې 50 روپۍ جرم باور کوي 50 پاغه وق کی ګوره سیوی لوي دې بابا دانی نشي شوله د سړي چې کولې نو لته دنده باندښ وو نو سکه ساز رالو د زیارت شالي اوس واځو نو دا واي په دوکړه باندې دار راغې ډیر او غخته نه یری دنه لړوي او ټیکتا پیدا چا کېډا دې دې ووای نو په ما دي دا و کینو دې دې به تاسو کوې دا چانو د په شو ولې هغه په دو کومه دا وایو چدا ته زمنګ دي خلکو کې خوراک لري خلک چې دنه روغ څوک نشته د پلار مکم د یو جوند د ناسته مسله حل شو به ما به چې دای ته وای چې وای ما چدا ته نه وي نه ونه زما چې کمی مسالې زان کرو هغه حل شو زه به خلکو تمام چې زه دنه دنه روغ څنکلم چې ما سوځول خلک چې سوکینو پوی وبشن ا جننه پویږي پصد لګيای هغه خو باشي او خلک بپويشي 50 روپيا جورمانه او پاغه ټانګه کې بیرته بيأي اده مولان براتل پيپير خلکو بولتي ګونه په خپل مناظره کو دا سي متا ته قران او سنت نه دراغله ښا هغه چې کم مهلت کړې دي هغه مونږي اورونو بس د تواګاني ورته کو په شرکي ابراجو کې خلک پروت ښا چا دیوبان که، حسین الی سیف سرا، دیوبان سندو نو، نغذر مناظره و د نو سوابای نو مردان زلی، لا دیسیو، د سر مناظره و، ای تا دی مولانو تا بدو لیوائی، مولان خوز ما دا سر گنوننی خوب مولان. ازا تا جی روز دی ما تا دیو خی سنده، تا چی پرائمرات تا تیچر لیگی، نو بی سنده لیگی، بی نا، نا دیچی جمعت که مهمتی که یا دیچی مدرس دینا سندو خواه یکنه از ما سندون داواله زما سندون داواله چه زده کم زینه فارغه از ما استازان عبدالله سندی رحمت الله علیه زما استاز ده سیکو مسلمان شوه حسین علیسی میاوالی زما استاز ده او دیوبان علماء زما استازان ده پلانیزه که می درس و تدریس کرده بلند شیر کې او گوره دا زما سندون راو غوره داو گوره از تا ما بانی چی فتوے لگئی انو واقعی تفوستیو که کڑا پرائیمرائی تا چی ٹیچر لیکن سند و سری او کنی ساریفیکیٹ لی لدائی جمعات کی امامتی که سری و سر لدائی دخل کو رحنو مایی کئی لدائی دینی مدرسو کی سبکون قیدی سر داستی و کار و تاسر هم کیگی و مایم کرونا چنونه نکی دهی الا بی انفسیم مگر پخپل و زانونو و مایش حرون دهی پلی پویی پخپل و پکرا گیر شی و ازا جا ادم آیتون کلچ راشی دهی تیو دلیل قالوا ويدي لن نؤمنا من ايمان نرعو حتى تردي بور نقطه شراكه شي مانتا مثل ما پسندغه معجزو او تي رسول الله شو وركدي شي دا الله پیغمبران تا الله اعلم الله حفيظ لي حيث اغزا يجعل رسالته چې الله پكي دي خپل پیغمبري وهم صلى الله عليه وسلم پر رسالت ده ما که مو عظمت عارف کي نزل هذا القران على رجل من القريهتين عظيم فلوسا يريد لنراته الله ويا ما تفضل سيسب الذين زرد چوبرسيا حلقتا اجرهم عجي جرمونا كاي صغارن صقواله عند الله اذا الله سرا وعذاب شد الله الطرفنا وعذاب شديد وبرسيد اي تعذاب صح بما كانوا يمكرون فسبب دعيه دي حق مقابله کي چلونا کول ها كتر سكه الله کې څوک په هدايت کې سيله ولا قرآن دي کار سورنا کار ابو لاسيا سيا پیر لي غاره چې خلک زبې لارې کوم الله وي د دې چې نه زموږه فمان يريد الله اللہو چالا چو غواری اللہ این یه دیهو چه سم لارو قیدتا یاشرح پرانی زی صدرهو سینداغو لیل اسلامی قبل اولو دی اسلام تا ومان یو رید علی چا بارکی چو غواری اللہ این اسلام و توحیدنا یا جعل اگرزی صدرهو سینداغو دویقن تنگا حرجن خطنگا قرآن و سنت پر ٹوپک لگی کہا نما یسوا عدو گوائے کچھ دیکھو خیجی فی السمائی برا اسمان تا و قرآن و سنت للور تدا سگرانی لکہ یوسر برا خیجی فی چھ برا خیجی نسال انڈی پی لگی دلی کازالکا دخ کرنگی یجعل اللہ الرجسا اللہ گرزی گندگی علالذین کو لا یکمنون چی ایمان نرالی بیا قرآن ترغیب و آزا صراط ربکا دا قرآن لارد ر تاوی اہدین سرات المستقیم مستقیم النیغت لداللہ تا قد فصلنا ال آیات یقینا بیا بیا بیا نو من دلائل خوچھالا لقاوم ان فایدائی اغا خلق تا یا ذکرون چی ای پنسی تخلی بشارت لہم دار السلام دیل رکورد آغا ذات چی سالم دے سلام دا اللہ نم دے خوا نا کورد آغازات سالم ده ایس مصیبتونا تکلیفونا په نرازی ده ما مانا لهم ده دی لرا دارو السلامی کورد سلامتی آده جلد عند رب بیم پنیز درب ده ده و هو ولیوهم دا اللہ ده ده ده ده ولی بی ماکانو ملول فسبب داگی چه ده کول دا او و سنت وی آغی الله روانو اللہ دوست شو پاگراز چی اللہ با جمع کی دیدارا جمعان غوندو وی بیا معاشر الجن دی ای طولی الپیریانو قدیس تک سرتم یقیناً تاسو ډیر بیلاری کری دي من الانسی انسانانو نان سور جن کی بدر تراشی خلق بچ زنگل تلدو او کندی تاو غر تا بلدو دا برید دی کندی او زنگل چې کم پیره دی من داغ په حفاظت کیو پیغمبر تا خدای وی وما انتا علیم بی حفیظ وما انتا علیم بی وکیل ادائی وی منگا دی پیوی تا زن سپارا لی ری نواز پا دی پیر یانم بیلاری شو زکا من زخون سا شیعیم کنا سا تل کم ادائیم بیلاری شو ازم وی مقمری تا چلرشیا کشپا دی یو مولی تا زن سپارا و دی غیرتا مره بتا ساتی که تجوانده دی بساتی دست خبری اول ته دیده من گوریده دی, دی. مقبرا که جگه اشبه شی یوم بلی تغن سپارا ویده بانه ما خاری عرولی دی نوزه ساتم چی گی دار که در دا پاس خوله بیتیازی و نکی نزمیت شرم نیستوکویل شی ولی ناکار بلاورتویل و سیلا را کن نده داکار کولی شی نشی کولی وقال اولیاء اهم وی با دوستان دا پیریانو منال انسی چی دمبانیانو نا کم دا دی پی مرگری دی ربنا اے زمانگ ربا استمتا فایده ها سی لکری دا بعدو لازنی زمانگ دا بے بعد ان پا زلو منگ دا دی پیریان نا فایده ها سی لکری دا و بلغنا راو رسی اجلنا اغنیتی زمانگ دا اللذی اغنیتا اجلتا لنا چی تامنگ لما قرر کرد دا قال اللہ بورت زائد دیرہ اور زائد دیرہ کې دوه استاد شوه خلیدن فيها هميشه به پدې دوزخ کې الا ماشاءالله مگر انا جواري الله موږ سمد له وزې به دوزخ نه نه نظریه الا ماشاءالله سیوا داوینه چې الله غواړي دوزخ دو نه به یحزت ابوذی چې تو څوک شيخه سقرتا نه مطلب نه چې الله غواړي وبېباسي إِلْنَ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ يَقِنَنْ سَعَرَبْ حِكْمَتْ وَالَا وَبْوَيَزَاتْ تَي هل سوكوه؟ بيريانو والا وإذا ما بيريان قابودي هذا في كارونكوم هل ريدو نبي شزون الرعالم نخلقوه ياريكاتي دا فائده حاصل اكريده توقوره وكذالك أخيري عقباش فاقمه وكذالك دغرانجي نولي مسلط كومن بعد الظالمین اسری سلمان الکا ظلیمان بسوکی نا کار مولا پیر سیاسی بعدن پسلو په ماګانو یف سیبول په سبب دې هغه چې دای کول ظالم بادشاہی مقرر کی ظالم مولاپی مقرر کی ظالم پیر پی مقرر کی ارزه کی ایمان دی واقلی پی سی یا معاشر الجن والانس قران ټوله تا دیکھا اے تولیہ پیریانو بنیانو عالم یاتکم ای نور اگلی تاز تا رسولن پیغمبران منکم ستا سنا زما مطلب ته الله پیریانو کوم پیغمبران دلیګلی نه نوې دا اسلامنا رستو علی محمد صلی الله علیه وسلم نا ماخ کی الله په پیرا په پیریانو کې پیغمبر نظر علیګله نو سوق کې پیریان بسوک یې راي پیریان بیا راي سوق ای ونه په یو پیغمبرانو يرولي دي اده پیغمبرانو استادو يرولي علماو بياني اده ادم عليه السلام نه بخي پیغمبرانو پريانو کي پر پی... وو اختلافي مساله لا اوس په پريانو کي پیغمبر نشته ها اګه تو اجداد دليل دي دلی. نه لته متلبز دي دا تقريبا دها لكرازي يخرج منهم اللؤلؤ والبرجان نسمندرنا ملغلري عمر او باسم ولی او غاقی نویدوانو نراؤوزی؟ یو نه نراؤوزی کن ندل تا مطلب تا تغلیباً دا انسانانو که اللہ پی پی پیغمبران را لگلی یا قلصونا چه بیانول بے علیکم بتاسو آیاتی زمان آیاتنا دا پیغمبرانو کارسلی دا خودای کتاب بیانول وینزیرو لکم او یارونی بیتاسو لقاء یومکم دا ملاقات تروازینا وینزیرو نستاسون احاظا چه قیامات ته قالو اوبو ټول پیریاناو انسانان شهیدنا گوایو منگ علا انفن سنا پخفلو زانونو نو حلقا چه تا نو لا ایمان دیو لنرارو منگ دنیا بادولا وغرط همو الحیاتو الدنیا اپا دوکتی غرزو لیو دیل رجون د دنیا وشهیدو گوای بو کی علا انفن سیم پخفلو زانونو ان یقینا دی یعنی منگا کانو کافرین او کوفر کاونکی اوس کا وکره زان تا وایا ما کی وای ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالو والله ربنا ما كنا مشركين بل شرکنا كده دلته سوئی او دلته سوئی و می کړه دي کله و یو سوئی کله و بل سوئی ذالک دا پیغمبران اولی را لگی الم یکون ربک ان درس عربه لیکل قران محلی کالقرآن حلاکه اونکه ده کلو بظلمین پسیاتی سرا وآلو آغافلون حال نایچه ده باشد نگان دا اللہ ده توحید و رسالتنا نا خبری اللہو با اللہ اده گناہ که اللہ اتباع کی اللہو از ده سنکو وَلِكُلِنْ حَرِيَوْ لَرَا دَرَجَاتُ الْمَرْتَبِيِّ دِي مِمَّا دَاغِنَا عَمِلُو جِدَي كُلِدِي وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنْ نَلِستَ رب اما يعملون دائلت دایکای وربک الغلی و توبته ترغیب راستابه فرواده ذل رحمت خوندره رحم دی یش کو غاری او زهب کوم تاسو ببوزی مربکی و استخلفه <متحدث> و یستخلف او کیبنی مم بعدکم <متحدث> روس تاسو د بوتلونا ما <متحدث> یشا او چاله جواری بلاری نمانی نکین نمانی الله زوین واسه پیدا کی دا غز پیدا کی جاسم کار شروع کی سمجله حکومت نمانی لبات الفاروستي الله غا تا ته الټک یا نور کې نه سمشي کمال شا کوم لکه څنګه چې تاسو پیډا کړی مین سوریه ته قوم الاخرین بچی د قوم نورو الا ما توعدون الا اتن اخروی یقینا غا چې تاسو سره لوس کوي کې کوول شنو راتلونکي دي و ما انتم علی تاسو خلاصون عاجز کون کی الله علا را قل اوایا برات یا قومی ازما قومی اعملو کار کوئی علا مکانتی کم پخفل طریقہ ده کفر و شیر کو انی عاملون یقین زوم کار کوئی کم ده خفلی طریقی ده خوبا ده قرآن و سنلت توحید بیان کم فسوف تالمون زرد چه تاثبو پیچه نئی من آغا صوب تکونو لہو چی وی باغل را عاقبت دار کن انجام ده رستنی کور پخفل با پویشی چی مال ده ازما مرگو اللہ که تاثب ده انہو ده ی ینانو مشرکادو الک رد پسو خپل پاس المال اولاد کې د غیر الله د فاروګ دړای وجالو ګر زولیدی خالکو لله الا لرا مما داخل سرعتی الله پیدا کړی دي من الحرس پسلنا والانعام الدانګر نصیبان برخه ندقل بوتان له پارهوم کړی دي د خپل خدایانو د پارهوم کړی دي دا چې ای بارک سره مفسرین راغی خلیل پسپل مال کې پسپله حساب او خدای مقرړ کړي کله سلوختبا چې کال په تیر شه نسب ترسي شلمہ نلوادي او لا سما د وچه د اخره مقرړ نه د پخپل سمی ابلو پخپل مال کیوګه دړای د مقرکرکړي د پیرو فقیرنا زما صاحب نه ملک بوم راتل خو خانو بشرانو بدړایوګه ورکول لريبل کی بلانو کاغې د قران سرکار وې ندايات او تخاوکنه چې خلکو زکات خوایې مقرړک عشر لا سلام علي سلام قدمه دافک دم یکا کا په کې کوم ځای نه لا چې دای راضی او ته وړي علا دې را بده چا دې راو آوله چرګ مرګور کاو اټم دې وسره کو غر زده سره وې چې خلکو نه راټولې زموږه کې کاټ کې اړو زموږه زمون کلي تبه برات رو چې دا مسلمان من بیان کړو روک روک الکه خوکه گاو دې لیدل نه نه ازال نیفکی جنتان ساتری وغی بچی زیارت تلن و توپای بیرارا یا بولا غی رارا دا زده پارا چی دا نور دا دای دا لانی چیزم انکار که و جالو گردونی دی خالکو لیلہ اللہ لرا من ما دا غینا زرعا چی اللہ پیدا کری دي من الحر فصل پسل ور بشي قلم غلم جوار اور بشی والانعام آس خیقت ساروی دای حسن پدی ملکی او نمام قیلو دا بادشاہ ز سړي کړي دي سنوره او کای تا پوسونه کړه د روغو امنو سنوره محبته سنوره محبته لر کای نه قیمتي واجی سنوره زر زر ده غای او اېدا مې مننه ښه کټه مې نه پايږي قومي نه ودريږي دا شته په دې تپوس کې نا او کای دا وسوک لر کای وې دا وسوک لر کای وقالوا فسويدي حاسد اوګه دړای لله د خدای زمن دا دا دی بې ځابه په خپل خیالي ولا مقرر کړل او حاسد اوګه دړای ادا شې کټیل شوکا الہ زمان ما حصداران لدي فلېمل کې له سمې پای ورکول او ویګې یو له سمې پای شي بیران شیخ حضرت قادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ دا غفیدا کئی اوی دا گئی ور کولھا ددا قران غتا سراو پد پبندایوی چادل اسا نبو دا, دا, دا اولیا کا پوی دو لنا کار پیلو دلاسا پوی دو لنا کار سیاسی دلاسا چتیو بیانائے وای زکو مسلمان و دادل تجزس کو با غونیش تے د پبندایوی داخل کر کا وٹ تے وای دا بیانو کلو نور مسالید بوزادہ اس پک نیشت دا بیانو لبلو نہ ته داس لچېړي نه دی وای خاله د دا بیان کا لا څنګه پاروي وما كان لله کما برخه و د دې په مالک د الله وا فوه یسلوا هغه به د خرچ کولا ایم خپل حصه تا دا مان نه لګه اغه نه به خپل منجور لور کول وما كان لشرکاء ایم او کما برخه و د دې په مالک د سټکی د دې د خدای علوا فلا يسلو ناهم انا کارچ کولا الى الله اغا زایرو ته چې خدای د پاره بو غریب مسكين لهوار کول اولی یریدل اولی یریدل تکره براکی حاجی وکذالک ها اوس خو په کوئی الساعه بد ماغا يحکمون چې دای کوم الا رواج پدی ملک جوکل دے دکم الا روقانون چې جوکل سمنګ مشرانو لاردا دې معنا باندې زال په کیسه اما يحکمون مالا سدا دا دایی کسی جو کری دی خلق پیرا روان کری دی کفریات و شرکیات دا بده پیسلا و بده لار دا پختو که کوجه غلق بی پویگی وی زمین دا ملک کسی لاری اللہ وی دایی دا ناکار لارا جوڑا کری دا چه زمان حلاوه دا بلچا دا پارا پا اخپل پسل کسی کٹی که برخی جوڑای دا ناکار رواجه او قانونه او دستور دی دا دایی دا پا کشتی دا اخپل بچه وکا زالکا داک کرنگی زیل آخی استکری دی لیکسیر دیرو تا من المشرکی لال مشرکانو قتل اولادهم وجل نخبل بچو وکا لکمی اوشن لسنبا وجنم جایلیت کی امدهو با و عبدالله خدا پاک پیدا کر بیانبر علیہ السلام وی ززویه دا زبیحین وی نچا یو عبدالله ابل نچا ابراہیم علی علیہ السلام ایسمایل علیہ السلام لاغه د خدای څخه مو خدای عبد الله الابو عبد المطلب زبا العلم ان زګل شو ویو کولالک ابن زبيحين ها اوس هم په ځوانو کې دغه خلک چې خپل اولاد وږي اادارانګي اتاټر کوټوي کسو لاغه با وخت چې کوم به لري ډېر خلک ځان وایجلو د بنگلور راتانګل